Gränslöst. Gränslöst. No rap. No No Du lyssnar till Radio Nord. That's enough. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk with small talk. I love to talk the big talk. All right. Go ahead. Hello. Visst att passa bättre in för dina gränser och inte är gränsösprengande Det å være alene er ikke alltid så greit. Noen ganger kan det være befriende, andre ganger frustrerende. Bønder, fisker og rundt 3% av befolkningen, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Politikk er et sverd som blir større jo mer makt som ligger i det. Men er du en våpendrager, en og alene, er det andre utfordringer som står foran deg. Og jeg har turen til Norges første stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson. Hyggelig å få komme på besök til... Ja, forløpig for et litt spørsmål i kontorlokalet. Ja, det, dette er ikke noe råflott luksus, men det er jo ikke det vi driver med heller. Liker du å være ensom til vanlig? Nei, slett ikke. I jobbsammenheng så er jeg en utpreget lagmann. Jeg liker å jobbe med folk, jeg liker å lære folk, jeg liker å få til ting sammen folk. Jeg liker å, å, å diskutere med og være uenig med folk På fritiden liker jeg å være alene, men det er en helt annen sak Ja, men jeg bare tenker på når du nå skal inn på Stortinget eh, Og blir eneste representant for Miljøpartiet Det, det kan jo bli ganske trist det blir det helt sikkert ikke. Det kan bli stritt fordi at med en enmanns en partigruppe så skal man jo forholde seg til like mye som de andre partigruppene som er opp til 50 stykker. Så det er klart en, en svær utfordring rent arbeidsmessig og taktisk og strategisk og klar å forholde seg til det som foregår på en vettug måte. Det er tøft å prioritere de viktige sakene, og det er tøft å bli hørt sammenlignet med andre som har masse mer ressurser og sånt. Men, men har du, du tänkt noe på hvor du blir å sette deg i Stortingskantina? Eh, nei, ikke i kantina. Eh, I kantina er det, jo, er det jo noen sånne uskrevne regler. Eh, et bord er Arbeiderpartiets og, og så videre. Eh, sånn tar jeg nok så avslappet det jeg setter meg etter sted hvor det er plass Og så er det jo faktisk sånn eh, at Stortinget er nok så gemyttelig arbeidsplass utenom eh, slagene eh, Så jeg er veldig litt redd for at eh, det der blir noe socialt problem eh, En annen som har vært i en liknende situation som det var jo Steinar Bastelsen Da han satt på Stortinget i to perioder fra 1997 mener jeg det var eh folkishpartiet. så blev men han blev ju inte något annat än ett uh, artigt inslag. Ehm, uh, hur du tänkte uh, uh, hur å du tänkte dig att det? Altså, med all respekt for Stefan Basselsen så är det en ganske dramatisk skill på Kystpartiet eh uh, och de gröna. Vi er en del av en svär europeisk bevegelse. Där är det tredje störste politi de det tredje störste parti i Sverige, det är tredje störste parti i Tyskland. Eh, uh, er en svær gruppe i EU-parlamentet eh uh, och vi har sett det regering flera städer och vi ingår i en en, en uh, i Europa som påverkar europeisk politik i bärkraftig riktning och vi har et, uh, i, i Norge som i resten av uh, de gröna länderna så har vi ett uh, brett program et program som vi självföljligen ska utveckla men vi är ett ett brett samfunnsparti, og vi har tenkt å bli et uh, stort parti som, som forblir i norsk politikk og arbeider med alle norske politikkområder, men vi sier altså at miljø- og bærekraftspørsmål er overordnet viktig uh, i forhold til andre spørsmål, så vi har, en, vi har et helt annet uh, ambisjonsnivå om hvor vi skal være om uh, en eller to perioder enn det Kystpartiet sannsynligvis hadde. Men det er jo ingen på Stortinget som må snakke med den enskelige representanten for uh, De Grønne. De må høre på meg. Uh... Ja, altså, hvis du stiller spørsmål til statsrådet, og sånt, så må de jo høre på deg i spørretimen. Da får du lov å slippe til, men ellers er det vel ingen som må høre på hva du har å si. Å oh, jo da, uh, det er mange virkemidler i Stortinget. Det er merkenader i kommittéer, det er uh, dokkåtte spørsmål, det er... Uh... Han, han, han der er plagsomme fyren fra Miljøpartiet de Grønne som kommer med noe et eller annet pirk igjen. Det kommer ikke til å være pirk, men det kommer til å være mye. Det kan jeg forsikre da om vi kommer til å bruke Stortinget til det det er til, nemlig å skape politikk og skape debatt. Og så er det helt riktig uh, at vi i øyeblikket er, ikke er noen del av noen flertallskonstellasjon. Uh, så det er mange muligheter i Stortinget i tillegg til det å skape debatt, uh, også politisk, selv for oss som forberedbarer en enmannsgruppe. Hvis vi tar for oss en sak, og du få lov, hva, er, altså, hva er den viktigste saken du har tenkt å få med deg de andre partiene på? Ja, den overordnet viktigste saken vår er at vi vil ha i gang det store nasjonale prosjektet hvor Norge tar fatt på overgangen fra å være et fossilbasert samfunn til å bli et samfunn som baserer velferden vår på virksomheter som ikke ødelegger livsgrunnlaget for andre folk. Uh, det er noe vi faktisk må bestemme oss for I dag så er alle partiprogrammer fulle av generelt koseprat om bærekraft og rettferdighet Men vi baserer altså velferden og alle mest meste av næringslivet og økonomien vår på uh, Virksomhet som vi nå, særlig med disse nye, de siste rapportene som kommer fra FNs klimapanel viser at vi er en megitt stor og viktig del av en utvikling som vi skaper eh, veldig store problemer for mennesker som kommer etter oss eh, på et nivå som vi overhodet ikke kan være eh, eller ta moralsk ansvar for. Dessuten så er det jo eh, derfor også bare et spørsmål om tid før vi må holde opp med eh, å basere virksomheten vår og velferden vår på eh, olje. Derfor mener vi at i tillegg til at det er moralsk nødvendig, så er det økonomisk veldig lurt å sette i gang det overgangsprosjektet nå. Eh, vi har jo faktisk, Miljøpartiet i Grønne, klart å sette dette på dagsorden i valgkampen på en måte som ingen andre hadde tenkt. Det diskuteres fortsatt, og vi skal drive den diskusjonen videre fremover overfor alle de andre partiene. Det er det, det, er det store projektet til Miljøpartiet i Grønne i denne storingsperioden. Og det hadde jo vært veldig greit hvis vi hadde levd i diktatur hvor Miljøpartiet i Grønne var enerådende, men så er det dessverre sånn kanskje at vi da lever i et demokrati, og hvor dere, altså hvis du tar med de andre Miljøpartiene, så er det kanskje en 10-15 prosent til sammen. Det er jo tydelig at folk der ute egentlig ikke bryr seg så mye om de problemstillinger som sikkert mange likevel kan være litt enige i. Så hvordan har du da tenkt å få gjennomslag for, for den politiken du der nevner? For det første hadde det ikke vært det minste greit å leve i et diktatur hvor De Grønne eller noen som helst andre hadde, hadde diktatorisk makt. Jeg og Miljøpartiet De Grønne er svorene tilgjengere av demokratiet, og vi vil mye heller ta på noen saker enn, enn å ha noen som helst form for enestyre. Men vi ser allerede, altså gjennom valgkampen, at bare ved, gjennom går argumentasjon og gjennom å kunne eh, tørre å sette ting på dagsorden, så har vi faktiskt beveget den politiske debatten i Norge. Før eh, Stortingsvalget i 2013, så diskuterte man ikke vad Norge skulle gjøre etter oljealderen. Da vi eh, lanserte det på en kraftfull måte, og sa at vi må begynne å avvikle oljevirksomheten så videre, i valgkampen, så uh, sa de fleste spontant at det var det verste tull de hadde hørt på lenge, i dag er det altså allerede et offentlig debatt, så det viser at vi har innflytelse gjennom å drive politisk argumentasjon og politisk samtale. Og så er det et trinn til, og det er at i løpet av valgkampen og for så vidt, i eksisterende partiprogrammer, så er det mange partier som har forpliktet sig ganske mye etter hvert til en bærekraftig utvikling. Vi kan være og vil være pådriveren og vaktbikkja som minner alle partier om hvilke forpliktelser de egentlig har inngått over for velgerne. Og til slut så er det jo sånn at selv om jeg er bare en representant, så er jeg Stortingets mest representative representant, mens en gjennomsnittlig Stortingsrepresentant har en annen slags 15 000 bak seg, så har jeg nesten 8 3000 stämmer bak mig men får att vi får alltså få representanter på grund av uh, spärrgrensen så jeg representerar väldigt mycket mer än uh, bare bara en man jag en ganska bred bevegelse i det norske välgergrunnlaget och når man ser på hurdan meningsmålingar valgomater og så vidare eh uh, tedde sig i löpet av valkampen så är det helt tydligt at den meldingen som De Grønne kom med, eh, kommer med, den politiske meldingen vår, den har klangbund langt utover de 3 prosentene som vi fikk eh, på selve valgdagen. Og dette vet folk, dette vet media, dette vet politikken. Eh, så jeg er helt sikker på at den argumentationen vi har, eh, og de alliansene vi kan ingå de forslagene vi kommer til å komme, de kommer vi til å få vesentlig mer eh, fotfeste for enn bare den ene representanten skulle tilse. Men det er jo en gang sånn at hvis man skal få gjort noe i Norge, så er det enten Arbeiderpartiet må være enig, eller så må Høyre være enig. Og Arbeiderpartiet har LO på slep, og Høyre har NO på slep. Hvem har du tenkt å prøve å samarbeide med først? Det er jo noe av poenget med De Grønnes posisjon eh, i norsk politikk, at vi har sagt vi utfordrer både høyre sida og eh, venstre sida. Det sier vi fordi i dag, eller frem til i dag, så har jo blokkpolitikken eh, og det forholdet at eh, Arbeiderpartiet har med sig eh, SV og Senterpartiet, som korrektiver, men små og sådane, og Høyre får med seg da noen andre partier. Det har ført til at Høyres og Arbeiderpartiets politikk har blitt stående, stille og bestemme den norske fossilavhengigheten. De grønne utfordrer i begge retninger. Vi sier at det er ingenting som tilsier at Høyres miljøpolitikk skal være noe dårligere enn Arbeiderpartiets, og det er ingenting som tilsier at Arbeiderpartiets skal være dårligere enn Høyres ved å presse på begge, så spiller vi dem maksimalt ut mot hverandre, og nå er det høyre sturt til å levere. Eh, hvis de leverer en mye bedre miljøpolitikk enn det Arbeiderpartiet vil, eh, vel, så kan de få vår støtte. Eh, da har vi satt Arbeiderpartiet eh, i skammekroken, og det kommer Arbeiderpartiet til å gjøre noe med, så det er nettopp eh, det å trykke på den dynamikken, som gir de grønne et ekstra kort i forhold til partier som forhåndstemmer enten på Øyre eller på Arbeiderpartiet. Men, men, men likevel så har de jo LO og NO å forholde seg til, og de har jo sterke interesse av at ting på en måte er litt status quo. At man, at man fokuserer på vekst, og da står man vel egentlig like langt. Nei, for det første så forandrer jo politikk seg hele tiden, og for andre hvis du ser litt nøyere på LO for eksempel, så er du jo svære LO-forbund som, som er veldig offensive på, på klima og klimapolitikk, som er med i denne store klimaalliansen som består av 17-80 eh, forskjellige norske organisasjoner, som ønsker en mye mer eh, offensive forpliktende klimapolitikk, eh, raskere klima, akutt, mer... Men altså det er jo bare fordi det er populært. Nei, det er ikke fordi det er populært, det er fordi det er fornuftig, både fornuftig næringspolitikk og fornuftig eh, grunnleggende politikk. Og som sagt, LO framstår som et monolittisk eh, oljeuhyre, men er det altså ikke, så der skjer det noe. På samme måte inni Arbeiderpartiet så er det jo nesten en 50-50 splittelse på synet på videre oljesatsing. Og det interessante med høyre er at de i løpet av valg, valgkampene har forpliktet seg opp etter pipa til å være et mye bedre miljøparti enn det Arbeiderpartiet uh, er. Uh, og de er under press fra to andre partier. Så her er det en politisk dynamik som heldigvis beveger seg fremover. Og, og du hadde jo trengt å pirke litt bort. Jo. Jeg har jo tenkt å gjøre mer enn å pirke. Jeg har tenkt å trøkke på av alle krefter. Og så altså må du huske på at jeg har jo jobbet i 30-35 år med miljøspørsmål i forskning, i forvaltning, internasjonalt nasjonalt og nasjonalt. Ja, ja, og det var egentlig også mitt eh, neste spørsmål, for du har jo en lang bakgrunn på klimafeltet, bland annet generalsekretær i WWF, og du har jobbet i Miljødepartementet, Norsk Polarinstitutt og NORAD, og nå sist forsknings, på Forskningssenteret for Miljø og Samfunn. Uh, alle er i roller. Ja. Uh, men hvor får man best gjennomslag for mest klimapolitikk? Ja, på Stortinget eller i, eller i mer interesseorganisasjoner? Ja, det gjenstyr jo å se, men nå uh, tar jeg utgangspunkt i at uh, den aller viktigste politikken foregår forhåpentligvis i nasjonalforsamlingen, uh, altså på Stortinget. Uh, og så har jeg blitt spurt om å, å gjøre en jobb sånn med Miljøpartiet i Grønne, og det synes jeg var kjempespennende og, og riktig i dagens politiske uh, situation. Og så satser vi på å få til noe der, og så er selvfølgelig det en tøff jobb. Men det har alltid vært en tøff jobb å forsøke å drive gjennom miljøverden i Norge, i miljøverden er nærmest per definisjon noe man prøver å få til, som noen store og etablerte interesser ikke har lyst til å få til. Eh, industrien, Arbeiderpartiet, Høyre, eh, det tunge næringslivet, de tunge økonomiske interessene, har i bunn og grunn alltid sagt æsj nei til eh, nye miljøtiltak, og så har altså godt arbeid, stadig press og småseire eh, sørget for at det ene etter det andre kommer på plass. Og, og det er jo utrolig viktig at når da alle parter ser bakover, også de som har varit motstandere av miljøtiltak ser bakover, så er de jo enige at dette var i grunn ganske lurt. Alle er enige om at eh, de siste 40, de orna med miljøvårnutviklingen i Norge som til sammen har vært ganske formidabel. Det har vært en kjempesuksess, det har gjort Norge til et litt bedre land, det har gjort norsk industri mer effektiv, det har gjort Norge rikere, eh det har skapt enormt mye ny kunnskap og så videre og så videre og i dag er det et sentralt politikkområde. På 70-tallet da jeg var med og begynne med det, så var det et marginalt politikkområde, så dette er jeg vant til at det er tøft. Og jeg vant til at motstanderne alltid er større og sterkere, og jeg er vant til at etter vart så får vi det til. Grenseløst. Hvor er grenseløst? Grenseløst, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FS 99,3. Men når du jobber i de type organisasjoner og bedrifter som jeg da nevnte, så vil jeg jo tro at du påvirker sterkere innad enn du sitter på Stortinget og skal prøve å få store, tunge blokker til å bevege fjell. Jo, altså, du, hvordan skal du klare å flytte disse fjellene? Ja, for det første så må man jo ha tro på det parlamentarike systemet og demokratiet hvis man uh, ønsker å påvirke det. Og det er helt riktig at det er en forskjellig jobb å sitte utenfra i en interesseorganisasjon og trøkke på. Uh, at det er forskjellig fra å sitte inne i Stortinget og forsøke å gjøre noe der. Men, men utgangspunktet til Miljøpartiet i Grønne er jo at nå har vi sittet og sett på hva man får til og hva man ikke får til i norsk politikk gjennom eh, partier. Eh, og vi har konstatert at det trengs mer ambisjoner, mer eh, eh, forpliktelser eh, og mer prioritering av miljø i norsk politikk. Og da har vi jo i grunn valget mellom to ting. Enten sitte med hendene i fanget og håpe at Høyre Arbeiderparti og FRP og de andre partiene blir bedre på miljøområdet av seg selv, eller å gjøre som de har gjort i Sverige, Tyskland, Finland, Belgien og så videre. Tilby norske velgere et nytt parti som har de miljøambisjonene som vi mener trengs, og så får vi gjøre så godt arbeid vi kan på Stortinget, og så får velgerne bestemme om de synes det er godt nok. Men det var jo, hvis vi tar Tyskland, det var jo Angela Merkel som gikk inn for å legge ned atomindustrien, og det var jo ikke Miljøpartiet i Grønne som fikk det gjennom. Å oh, jo da, det var Miljøpartiet i Grønne som... I det, det, det er sånn at hun bare sa fra, fra en dag til en annen at nå legger hun ned, og det var jo ikke på grunn av Miljøpartiet i De Grønne, det var på grunn av det som skjedde i Japan. Ja, nei, dette, dette er jo altså isolert sett en riktig beskrivelse, men, men med en enorm forglemmelse. Uh, nemlig at grunden til at Angela Merkel kunne gjøre noe sånt det var at Miljøpartiet i Grønne, framfor noen andre gjennom 20 år hadde bygget opp et uh, politisk press og en politisk argumentation en politisk bevissthet runt problemene knyttet til atomkraft og knyttet enda mer til hvor viktig det er for Tyskland uh, å komme sig over i et bærekraftig uh, energigrundlag. Så det som skjedde med tsunamien i Japan var utrolig interessant for det det var påskuddet som ga Angela Merkel eh, mulighet til å gjøre det bygset som veldig mange veldig lenge hadde vært klare over at på en eller annen måte måtte komme. Og det er, ganske, og det er ganske, en, en, en ganske interessant eh, sak også for oss i Norge. Hvor jo fryktelig mange mennesker vet at vi er jo nødt til å klare å hoppe av oljetoget på en eller annen måte Vi er nødt til å komme i gang med å leve av noe annet olje Vi er nødt til å få kuttet Ja, og hva slags skal vi ha i Norge da? At, uh og, og, og da har du, måte, du har du har to jobber uh, Og den ene er å bygge opp trøkket så mye som mulig i normal situasjon Helt frem til en klimakatastrofe kommer og sier at Ja, ok, da vi får ta og gjøre det på en annen måte det er forhåpentligvis, og det er veldig mye av normaljobben, å, å få tatt spranget og få redusert problemene en stund før den der klimakatastrofen kommer, men bygge opp det politiske pressen, og den politiske bevisstheten så mye at måtte, alle gode påskudd, alle muligheter blir brukt og presser sig fram hos de som sitter ved makten. Og det skjer, kommer helt sikkert til å skje i Norge nå. Nå er bevisstheten rundt nødvendigheten av å begynne å avvikle oljevirksomheten så stor at nå kommer den nye borgerlige kommer til å gjøre mer på miljøområdet enn det rødgrønne har gjort. Og den, det skrittet fremover som en ny borgerlig regering gjør, det kommer til å føre til at Venstresiden og Ikkevinst Arbeiderpartiet skjerper seg betydelig på klimaområdet, fordi de vil ikke kunne leve gjennom en hel stortingsperiode som den store klimataperen på Stortinget. En ting er jo at det er 80 prosent av partierna på Stortinget som går in for oljebåring i Olofoten og Vesterålen. Hvordan vil du kjempe imot det? Ja, altså, jeg vil fortsette å kjempe mot uh, oljeboring i Lofoten ved hjelp av, uh, ved hjelp av argumentasjon og allianser, og det spørsmålet er ganske interessant fordi det viser veldig tydelig hvor uh, langt etter skjemaet de etablerte partiene ligger det kommer ikke til å bli olje i Lofoten uh, og Vesterålen. Det er blitt en sånn symbolsak som Arbeiderpartiet og Høyre vet at de taper. Høyre har allerede signalisert uh, i i eh, uh, ja, de får et flertall på Stortinget hvis de går inn for det. Arbeiderpartiet og Høyre får flertall sammen hvis de går inn for det, men hvis Arbeiderpartiet og Høyre eh uh, ja, men hvis Arbeiderpartiet og Høyre uh, går sammen, så mister de noe annet som er veldig mye mer verdifullt for dem og det er illusjonen av at de er de store motstanderne i norsk politikk. Dette er fryktelig viktig for Høyre Arbeiderpartiet å være uenige om alt mellom hummel og jord. Og for Arbeiderpartiet å bygge ut lovfoten sammen med FRP det vil skape et sånt internt jordskjelv i Arbeiderpartiet at det har ingen tro på at det vil tåle. Så her har du partier Hva kan du bygge denne påstanden på? Jeg bygger den på alminnelig politisk observasjon, og føl, følg med i media. Altså, jeg, dette tror jeg eh, med ganske stor sikkerhet. Høyre er, har befolket Stortinget, stortingsgruppa si med, eh, med folk som eh, mener de er for eh, utbygging i Lofoten og, Lofoten og Vesterålen, men Høyre vet at hvis de ska få til en vettigvis stygg politisk, en levelig politisk konstellasjon på Stortinget, så vil de måtte gi seg på den saken. Arbeiderpartiet er internt delt på midten, og de vil veldig, veldig lite sannsynlig at de vil inngå en eller annen type allianse med Høyre for å gjøre noe som er så kontroversielt innad eget parti, fordi Arbeiderpartiet gjør det jo hele tiden et hovedpoeng å være Høyres motstander, og da blir det veldig merkelig for det partiet om det første de skal gjøre er å gå sammen med sin hovedmotstander om, gjøre, om, om en sån utbygging som er enormt kontroversiell. Men du hadde jo det klimaforlike i fjor da, som de alle, alle partier unntatt FRP var enig i. Ja, og det klimaforlike eh, var jo eh, et eksempel på hvordan begge parter gir seg, på en del klimaområder, løfter, det var jo ikke på langt, det er bra nok det klimafolike, men begge parter løftet seg jo en del på, på klimaområdet, og i praksis så var jo en av resultaten av klimafolike at Lofoten, Vesterålen og Senja eh, ikke ble bygget ut. Og derfor så kommer etter min mening eh, det til å fortsette å være situasjonen, Samtidigt som prisen for en sånn utbygging blir høyere og høyere, både politisk og økonomisk. Så jeg tror at dette er et godt eksempel på hvordan Høyre Arbeiderpartiet stritter imot, henger etter, men blir dradd av gårde i uh, miljøvennerretning på grunn av at sånne som Miljøbevegelsen, Venstre, uh, SV, Kristelig Folkeparti, og ikke minst Miljøpartiet i Grønne, uh, kjører, i virkeligheten kjører løpet på miljøet. Hvor langt er du da villig til å gå for å få gjennom, ja la oss si, å stoppe eventuell oljeboring i Lofoten? Du, sivil ulydighet, er det noe å tenke på? Nej når du sitter på Stortinget så er det ikke sivil ulydighet noe å tenke på, sivil ulydighet er noe jeg respekterer og har praktisert Jeg har tilbrukt, tilbrakt en stund i Oslo kretsfengsel på grunn av det Men, Hva er det du gjorde da? Det var alt da altså var en också central I demonstrasjonene mot alt da Utbyggingen av utbygging, alt av Kautokein og Vastrage Midt på 80-tallet Men det er jo viktig å kjenne og respektere De rollene man har I samfunnsdebatten Sivil ulydighet er ikke noe For stortingsrepresentanter Med mindre det er ekstrem Det kan jo være litt Grensesprengende på det området da, kanskje jeg kommer ikke til å være grensetbeleggende på det området, men det er det nok ganske mange andre som kommer til å være, så akkurat det er ikke noe stort problem. Jeg kommer til å jobbe politisk. Vil du støtte sivil ulydighet for å stoppe oljebåring i for eksempel Lofoten, Vesterålen og utenfor Sennia? Jeg vil respektere det, og så vil jeg jobbe steinhardt politisk for det samme målet. Men tror du, strengt tatt, helt ærlig, tror du at Norge kommer til å stoppe med oljeutvinning för vi har skvisat den sista droppen ut av havbunn. Absolut helt garanterat eh för det första, fördi att det kommer till att ske eh ändringar i markid oljepris eh och internationell klimatpolitik som gör det eh olönnsamt att och att utvinna olja länge för oljan är men sån men sån pengemässig har vi råd till. Yes, altså, det er jo ikke noe spørsmål. Så, poenget er vi kommer til å måtte leve av noe annet enn olje her i Norge. Det kan hende at det tar 20 år, sånn som Miljøpartiet i Grønne går in for. Det kan hende at det tar 30 eller 40 år. Eh, men om en 40 års tid, så er dagens kjente oljereserver i Norge brukt opp. Eh, og på det innen da, så vil praktiskt talt helt sikkert fornybar energi har blitt så konkurransedyktig at det blir fryktelig vanskelig å få lønnsomhet i å bygge ut flere oljefjølt. Og i løpet av en, et sånt tidsrom så vil vi i aller verste fall ha fortsatt den utslippstakten for klimagaser, som vi har i dag som vi føre til at vi da på det tidspunktet er allerede langt inne i en helt, helt uallbar klimasituasjon og når innen det inntreffer, så kommer Norge til å holde opp og drive med oljevirksomhet. Det eneste spørsmålet, det er hvor lenge vi skal vente, og uh, hvor mye av oljepengene vi skal ha igjen til å investere i et nytt og bærekraftig samfunn på det tidspunktet. Det er derfor de grønne sier, la oss begynne med den jobben nå, mens vi har handelkraft, mens vi har masse kompetanse, mens vi har en god politisk situasjon rundt oss, og mens vi har et lass med penger i pensjonsfondet, nå kan dette bli en fabelaktig, konstruktiv, spennende og, og, og øh, hjelpsom endringsprosess som Norge kan gjøre for sin egen del, og som vi kan vise resten av verden øh, veien med. E, og så kan vi gjøre som Høyre Arbeiderpartiet i praksis og, og FRP i praksis går inn for, nemlig å vente så lenge som mulig, da forsvinner handlerfriheten vår gradvis. Da blir det stadig større grad andres agendaer som kommer til å øh, styre oss. Og da øker faren stadig mer for at våre globale investeringer er blitt mindre verdt. Eh, slik at vi vil ha mindre investeringsmidler til å få gjort den ändringen. Men det er helt klinsikkert at vi kommer til å måtte leve av noe annet enn olje. Uh, og det eneste oppsiktsvekkende Er hvorfor alle bare spør meg Om hva vi skal leva av etter oljen Og ingen spør Jens og Erna Som uh, i akkurat like i grad Må svare på det spørsmålet som det gjør med Timing show. Uansett, tusen takk for samtalen Stortingsrepresentant for Miljøpartiet Grønne, Rasmus Hansson Tusen takk skal du ha Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Lenge lever den evige optimist. For det må du være hvis du alene fjell skal flytta. Hva er det vel et Norge kommer aldrig til å stoppe med utvinning av olje. Hallo! Norge kommer aldri til å bruke av oljefondet til miljøtiltak. til å Norge kommer aldri til å få brukt en krone av oljefondet til det det egentlig var ment for. Hva var det, ja. Norge kommer alltid til å være sist ut. Fordi det bare er sånn. Sånn er Norge slutt sammen, og sånn kommer Norge til å være. Jeg ingen pessimist, jeg er grensløs optimist. Det høres kanskje ikke sånn ut, men det er ikke uten grund at folk flest har stemt på partier som kun fokuserer på at vi ska holde på å vinne i lotto minut for minut. God dag, mann, hostesaft, eller var det økseskaft? Grensløst er tilbake neste uke til samme tid. Sånn er det vi lever här i landet vårt. Send oss en mail til grensløstetradinova.no Olav G og Kjersti N, takk for oss. Men denne gangen hopper vi ikke, for den fremtiden er belagt med olje og snusker meg og meg i det skli olje.